wa kulli bid'atin dhalala wa kullu dhalalatin finnar ayyibadallahi ushikum wa iyyaaya bi taqwallahi falaqad faza almuttaqun ndugu wa islamu na usaini pamoja na kuhusiana nafsi yangu kumta Allah subhanahu wa ta'ala khutba ya leo insha Allahu ta'ala tutazunguzia kuhusu vipi atakiwa muislamu kujiandaa na kuupokea mwezi mtukufu wa ramadhani mzungu islamu kwa kika atajabakisha isipokuwa ni masiku machache ramadhani kuingia tulikuwa tukihesabu miezi kadhaa bado ramadhani kufika tukaanza kuhisabu wiki kadhaa ramadhani bado kufika sahi tuanza kuhesabu masiku ina maana kwa ijumaa ijayo ikawa ndo siku ya kuangalia mwezi na kisha tukaamka na saumu siku ya Ijumaa ni jambo ambalo hakika yatakiwa kila Muislamu ajiulize kuwa amejiandaa vipi na mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa hivyo Allahu taala nitazungumzia kuhusu baadhi ya mambo muhimu yanayotakiwa kwa kila Muislamu kuhakikisha kwa mambo hayo ameyaweka sawa kabla mwezi mtukufu wa Ramadhani kuingia Jambo la kwanza mzungu Uislamu ambalo mhimu, wa kina jambu islamu, ni muhimu kwa kila jambo katika Uislamu ikhlasu niyya walazima tu as ala siyam Ni kutakasa kuitakasa ni ya yake mislamu kuitakasa ya yake na kuweka azma ya kweli kweli kwa kuwa mwezo huo Allah kimjalia akiweko hai ni mzima wa afya atakuwa ni mwenye kuifunga kufunga mwezi huu Hili ni jambo ambalo lina faida kubwa sana na si kwa kuweka nia hiyo na azma hiyo kwa ajili ya Ramadhani pekee yake bali kwa ibada zote Hadithi iliyopokewa na imamu Al-Bukhari na Muslim an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema man humma bihasanatin falam yamelha katabahallahu indahu hasana kamila muislamu yote ataeka atakayeweka na azma ya kikweli kweli kufanya jambo la ibada na kisha asifanye ibada hiyo kwa kuwa labda kumepatikana mane kizuizi cha kumzuia kufanya hiyo ibada ama sababu ingine yoyote ikamfanya asifanye ibada hiyo lakini kabla hapo alikuwa mekania nia ya kikweli kweli na azma kutoka moyoni mwake ya kuwa atafanya ibada hiyo mtume anasema kuwa Allah humwandikia mja wake huyo thawabu za hiyo ibada kamili licha kuwa hajaifanya lakini anaandikiwa kuwa hiyo ibada ana zake kamili wa inham biha fa'amilaha lakini ikiwa muislam ameka azma na nia ya kweli kweli kufanya ibada fulani na kisha Allah kama jalia kuifanya kataba Allahu lahu 10 ila 700 dhifin ila adhafin kathira baada tu kumfanya ibada ile nikawa Allah ameikubali kwa kuwa ni ibada sahihi umetimiza nguzo zako Allah huandikia hiyo ibada thawabu zake mara kumi na kisha huwa anakuzidishia thawabu hizo mpaka zifike thawabu mara saba. kulingamana na utofauti wa ikhlas mtu kwa mtu na utofauti wa utakapotekeleza ibada hiyo ukajitahidi katika zile sunna zake na yote yanayotakiwa uyafanye kutoyaacha kwa jambo muhimu ni tuweke nia ikhlas na azma ya kikweli kweli ya kuwa tunaongojoje huu mwezi na Allah kitujalia ukifika tutaweza kufunga hili jambo muhimu utakuwa tayari ushapiga hatua ya kwanza katika kujiandaa na mwezi mtukufu wa Ramadhani jambo la pili m zangu Islam ni kumomba Allah subhanahu wa ta'ala inapokewa kutoka kwa mmoja kati ya salafus saleh anaitwa maala ibn al-fadli alisema kanu yadunallaha sitata ashhur ayu balighahum ramadhan huyu maala ibn al-fadli anasemaakuwa wema waliotangulia walikuwa wakimuomba allah subhanahu wa ta'ala kwa muda wa miezi sita kabla ramadhan kufika ili Allah awafikishe salama ramadhani. Wayaduan Allah sita mashuri dakisha baada ya Allah kuapa tawfik ya kufunga mwezi wa ramadhani tena wanaendelea kumuomba Allah subhanahu wa taala kwa muda wa miezi sita. Hayataqabbala minhu. Allah awakubalie somo yao. Ko ni muhimu sana mwislamu kumomba Allah subhanahu wa kuli hakikisha amelifanya kabla ramadhani ni atauba nasuha Muislam antakii atubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala tuna toba ya kikweli kweli hasa hasa kwa yale madhambi makubwa anayojua kuwa aliyafanya kabla ramadhani kufika au ametubia madhambi hayo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwa hadithi iliyopokewa na imamu Tirmidhi kwenye Jami Tirmidhi na pia difim pokewa na Imam Al-Bukhari kwenye Al-Adab Al-Mufrad Ana dhuliela radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam mtume rahman amani ziji yake alisema raghima ansa rajulin dakhala alayhi ramadanu thumma ansalakha qabla an yughfar lahu mtume anasema yakuwa amepata hasara atakaye ingiliwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani mwezi mtukufu wa Ramadhani ukafika na ukakupata uko hai kisha mwezi huo ukaendelea kwenda mpaka ukaisha kabla haujasamehewa Mtu anasema mtu huyo kama kuna hasara shekuu ipata basi hiyo ni kubwa zaidi ambayo ameipata kwa maisha lakini sasa hauwezi ukasamehewa kwa kuwa umefunga Ramadhani la bali utosamehewa pale utakapoomba tauba kwa sababu Ramadhani ukiifunga huwa ni sababu ya kusamehewa madhambi madogo madogo kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa dini nyingine ya kuwa Asalawatu salat al-khams wal-jum'ah ila wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idha jitunibatil kabair tunasema hizi salata tunazo swali na hata Ijumaa mpaka Ijumaa na kisha Ramadhani mpaka Ramadhani huwa ni sababu ya Muislamu kusamehewa madhambi yake pale atakapojiepusha na madhambi makubwa kumaanisha kwa makubwa hausamehewe kufanya hizo ibada madhambi makubwa mpaka uombe tauba tena tauba yako iwe ni toba tunasoha je tauba hii ambayo utakiwa uyombe ndio na madhambi yako ufutiwe na usamehewe ni toba gani ni letaoba iliyotimiza masharti yake na masharti ya toba ndugu zangu waislamu ni matano ikiwa hilo dhambi ni kati yako na Mola wako na ikiwa dhambi hilo ni kati yako na mwanadamu kuna masharti sita uyatimize sharti la kwanza ni muislamu kujutia kwa dhambi lake alifanya sharti ya pili ni muislamu kuacha dhambi hilo sharti ya tatu mwislamu kuweka azma kutoregelea dhambi hilo tena. Sharti ya nne ni ufanye yote hayo kwa ikhlas. Usifanye kwa ajili tu ya kutaka kumribisha mtu ama kumfurahisha mtu na ile hali ndani ya moyo hauna haja kabisa hata yakumsambaa. Sababu tukie hapo kati mngine labda unafanya kazi mahala fulani ukashikwa hasab ulikuwa na ibaiba kila siku 40 zikafika ukashika basi ukaanza kuonesha kuwa jutia ukaanza kuongea mbele watu ukikusikia kuwa sitaregelea na kuonyesha kuwa nilimuacha ilikuwa lakini kumbuka unasema tu kwa mdomo ili angalau kazi usifute na bosi ya kusamee lakini ndani ya moyo unasema siwache huyo hajasamea bado madada kwa lazima ufanye kwa ikhlas kwa kuwa unafanya hivyo kwa jili ya Allah Shakti ya tano ni lazima toba yako iweze kutimia kwa muda wake na muda wa toba ambao toba ukubaliwa ni kabla haujafikiwa na sakaratul maut ani kabla la ghara. na hata pia kabla ya alama kubwa ya kiyama kujitokeza alama ambayo ni jua kuchomoza kutoka upande wa magharibi. Sabu kila siku jua lichomoza kutoka upande wa mashariki. Tukiona jua limechomoza kutoka upande wa magharibi, hiyo ni moja katika alama kubwa za kiyama. Kwa hiyo ukiomba msamaha, tauba hai kwa nini? masharti matano ikiwa dhambi lako ni kati yako na Mola wako. Lakini ikiwa dhambi umemfanyia mwanadamu, utalazimika utimize sharti ya sita ndio usamehewe. Na nasharti wenyewe ikiwa ulimkoposea kwa maneno ambayo unahitaji kwenda kumuomba msamaha basi ni sharti kwa msamaha na kama nikosa ni kosa ambalo kuna kitu chake ulimdhulumu ni sharti umrejeshe kitu chake ndipo sasa usamihewe kwa ndhamu islamu lazima kujitahidi kuomba msamaha kabla ramadhani kufika ili tusipate hasara ya kwanza ramadhani mengia inaisha, na mpaka inaisha na bali kuna madhambi yetu yale yale kisa Jambo la nne ambapo katika muislamu alifanye kabla ramadhani kuingia kusoma, ni muislamu kujitahidi kusoma mlango wa saumu ili ajue saumu nguzo zake ni zipi masharti yake ni yapi wajibu zake ni zipi mubtilati za saumu ni zipi na mambo yapi ambayo nikiyafanya saumu yangu inabatilika inavunjika Sifayo kuyafanya nikiwa nimefunga. Lakini mambo yapi natakiwa niatimize katika saumu yangu ili no saumu yangu ikubaliwe na iwe sahihi? Je, hatakiwa nifanye nini nikiwa nimefunga? Mambo hayo yote hatakiwa tuyasome. Kwa ukiwa labda kuna klipu ambayo unaweza kusikiza Inazumzia kuhusu Ramadhani basi sikiza lakini pia kiwa kuna darasa ambazo zinazongumzia kuhusu Ramadhani msikitini ni vizuri Muislamu kuhudhuria darasa hizo ndio sababu Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala kunye kitab yake sahih al-Bukhari ameweka mlango mlango wake uita babun al-ilm qabla al-qawli wal-amali namu al-Bukhari amekum lamu akaoita kwa nini ni mlango wa kuwa elimu yatakiwa itangulizwe kabla ya kauli yoyote ani kabla ya maneno yoyote na kabla ya amal yoyote yani kabla ya kitendo chochote wastadalla biqawlihi ta'ala kisha katimia anachokisema hicho dalili yake ikawa ni kauli ya Allah Nasema Allah fa'lam Fa annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li ukisoma kitabu cha umdatul qari sharh sahih al bukhari imepokewa mpokeo maneno ya mmoja kati ya maulama anaitwa ibn al munir ibn al munir akisirehesha haya maneno ya bukhari akasema arada fala yuqtabarani illa bihi ibn almunir anasema yakuwa imamu al-bukhari kuwa yakuwa lazima utambuliza elimu kabla ya kuongea na kabla kufanya alikuwa anakusudia kuwa elimu kwa kila jambo katika dini ni sharti ya jambo hilo kukubaliwa kwa hivyo jambo halizingatiwi kuwa umelifanya na sahihi ikiwa umelifanya kwa ujinga kwa sababu sisi waislamu katika swala kila tunaposwali katika sura tulfatiha huwa tunamuomba Allah na moja katika dua ambazo tunamuomba Allah huwa tunasema kwa ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril al maghdhubi alaihim waladhdallin al utoongozo njia ile nyooka isiwe njia ya wale waliowakasirikia wala wale waliopotea hao waliokasiriki ni kina nani? zangu walizoanguu Islamu ni Wayahudi. Kwa nini Allah kapasikia? Ni kwa sababu walisoma, wakawa wana elimu lakini wakawa hawatumii elimu yao. Wakafanya mambo amioni kidume na elimu yao katika dini yao. Hawa ni mayahudi. Kisha waladhalin na pia namuomba Allah kuepukisha usiwe katika wale waliopotea. Wanao kusidiwa ni kina nani? Ni manasara wa kristo kwa nini Allah akasikia watu hawa? Na kisha kwa nini wakapotea? Ni kwa sababu ya kuwa walikuwa wanafanya mambo ya dini yao vile elimu kwa ujinga. Ana hawakujihusisha na kusoma dini yao. Hawakujihusisha na kusoma dini yao. Kwa uislamu hafai kuisoma dini kisha sifanyie kazi. Kwa sababu utakunyajifanyanisha na, na mayahudi Lakini pia ufai kufanya mambo ya dini bila ya elimu hapo taku na na manasaha. Tumombe Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie Ramadhani ingie ikiwa katika hali ya uzima na tuweze kuifunga Ramadhani hiyo. Atujalie tupate khair na fadhila zote za mwezi huo mtukufu wa Ramadhani. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salat wa salamu ala sadiqil amin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ndugu wa Uislamu miongoni mwa mambo ambayo yatakiwa Muislamu ajitahidi kuyafanya kabla ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kuingia na yani katika mambo ambayo inazingatiwa kama maandalizi ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ni Muislamu ambaye ana deni lolote kujitahidi kulipa deni lake la Ramadhani iliyopita kama alivokuwa anafanya Aisha radiyallahu anha Aisha anasema kuwa alikuwa akidaiwa Ramadhani na kisha anakosa nafasi ya kulipa Paka mwezi wa Shaaban hiki. Na mwezi wa Shaaban huu mwezi ambao sahih tuko ndani na unaelekea kuisha. Kwa mwezo wa Shaaban mtume alikuwa akifunga sana mwezi wa Shaaban. Sasa Aisha alikuwa akifunga pia pamoja na mtume lakini sayyida alikuwa akifunga Akilipa somo zake za faradhi ambazo anadaiwa. Huku mtume nafunga sunna. Kwa hii ni kwa kina mama kwa kuwa ikiwa kuna mtu yote ambaye ana deni ajitahidi kulipa Ramadhani ndio inaelekea kuisha lakini hata sisi wanaume pia kuna wale ambao wanaweza kawa na madeni basi usijisahau ramadhani inaenda kufika kwa hivyo jitahidi kulipa madeni jambo lingine mbali tatiao muislamu ajitahidi kulifanya ni kujizoesha baadhi ya ibada ambazo labda ana muda mrefu bila kufanya ibada hizo ili mwezi mtukufu ramadhani ukifika awe tayari hizo ibada sasa anazifanya bila ya waswasi na bila tatizo lolote kujitahidi Kujizoesha ibada hizo sababu napata kuwa Mtume Allahu alaihi alikuwa, alikuwa akifunga sana shaabani na tukawa tumhimiza kwa Uislamu jitahidi kufunga shaabani ni moja katika mazoezi ya kufunga kwa mtu aliyefunga shaabani siku kumi, siku 25 kwa hivyo hata kama madhani kiingia hawezi akawa ana na kuwa na waswasi kwa sifa itakuwaaje kwa nini kwa sababu saumu aliokuwa kifunga ndani ya Shaaban ndio hiyo hiyo itakayokuwa ndani ya Ramadhani tofauti tulikuwa hini ya sunna na hili faradhi lakini muda utakaofunga katika saumu ya sunna ndio ule ile muda utakaofunga katika saumu ya Ramadhani hivyo hivyo pia majtahidi kusoma Qur'ani mwezi mmadhani atakiwa mmsilamu asomafani zaidi lakini atakiwa ujitahidi kabla ramadhani uwe kabla ramadhani na hata baada ramadhani Iyo iqran niliyo kusoma atakiwa mmsilamu ajitahidi katika ibada za usiku Kiyamu kiamu Si mpaka ramadhani ifike bali kuno wengine hata ramadhani ikifika mpaka tarawe asali na watu lakini Yee ikishaisha ndio hivyo tuna bado tuna mwekani kuna ibada kama sodaka, zaka, mtakao Uislamu ajitahidi ibada hizi kuzifanya si tu Ramadhani mpaka ifike bali hata kabla Ramadhani. Ibada za kujitahidi kuhudhuria kujidrusu si kuwa mpaka Ramadhani ifike hata kabla ramadhani. Na Nakusikiza durus, ni mambo ambayo mtakao Uislamu ajitahidi kuyafanya. Lakini jambo ambalo pia tumekatazwa si siifaini mzangu Uislamu. حديث يدقوا <الوكوكيوى> نا ابو هريره رضي الله عنه الحديث ينطبقنا في صحيح البخاري و <نا> مسلم ابو هريره انا سمعت رسول الله صلى <جلسليم> <نا نسيما> <ص> الله عليه وسلم صلى <سيما> الله عليه وسلم لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين الا ايقون رجل كان يصوم صومه bali yaso dalika leo mtu mnasema muislami yoyote asiutangulie mwezi wa ramadhani kabla mwezi wa ramadhani kufika kwa siku moja ama siku mbili akawa na hizo siku mbili ama siku moja kabla ramadhani kufika ni makosa na hizo siku zinaitwa somu ya umushaka ani bado hauna uhakika na hakuna uhakika ya kuwa mwezi maandama na habari kuchafikia wao nasema kuwa hata kama ni hivyo mimi nafunga ni makosa. Kwa hivyo ina maana kuwa ile Alhamisi ama Ijumaa ni makosa Muislamu kufunga. Na hata ikiwa mwezi hautaonekana Ijumaa, Jumamozi sasa pia kufunga ni makosa. Isipokuwa mtu kasema yule ambaye ni kawaida kufunga siku ambazo ni hizo na ikawa siku hizo zimangukia kabla ramadhani kwa siku moja na siku mbili basi naruhusiwa kufunga mfano kama mtu ambaye kawaida ni kufunga alhamisi na Jumatatu Kuvikawa sasa alhamisi imekuja kabla ramadhani kwa siku mbili unaruhusiwa kufunga Kwanini? kwa nini kwa sababu lengo lako si kutangulia ramadhani kwa kufunga kabla yake siku moja na mbili bali ile ni somo ambayo huwa kawaida unaifunga siku zote sasa unaruhusiwa kuifunga Allah ijayo tazunguzia na tupuzie baadhi ya ahkamu za mwezi. Ama kwa leo haya ambayo tumezunguzia, muombe Allah Subhanahu wa Ta'ala tujalie tuweze kujitahidi kuyatimiza haya ambayo yatakiwa Muislamu ajitahidi kuyafanya kabla Ramadhani kwa kuwa ni moja katika maandalizi ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na Allah tujaliye miongoni mwale wanaskia mema na wanafuata. Subhana Allahuma Rabbana bihamdika, sallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.